Pembahasan Kitab Al-Fusul Fisirat Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan kita masih menjelaskan Kejadian-kejadian yang Terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Antara peristiwa Perang Badar dan peristiwa Perang Uhud Yang kedua perang ini merupakan perang yang besar yang terjadi antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka disebutkan di sini berkata al-Hafiz Imaduddin Abu al-Fida Ismail ibn Umar al-Shahir bin Khathir yang Taala faslun pasal yang berikutnya pasal yang berikutnya di sini diberi tanda kurung ini bukan dari ucapan al-Hafiz Im Khathir diberi judul Ghaz Ghazwu Bani Sulaim Perang Bani Sulaim dan uh, Ghazwa ini perang ini terjadi beberapa hari setelah terjadinya peristiwa Perang Badar sebagian ahli tarikh menyebutkan bahawa ini terjadi pada bulan Syawal pada tahun 2 Hijriah. Ini yani beberapa hari setelah kejadian perang Badar yang terjadi di bulan Ramadhan. Beliau berkata, "Rahimahullah Taala, thummana haẓa bi nafsihi al Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang bangkit. Bagaikan beliau berada di ayamin setelah selesai tujuh hari. Setelah peristiwa perang Badar tujuh hari yang berikutnya ya bani Sulaim, maka beliau berangkat untuk memerangi bani Sulaim, memerangi bani Sulaim, dan disebutkan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat mereka keluar untuk memerangi Bani Sulaim disebabkan karena telah sampai berita kepada beliau Bahawa di daerah yang disebut Al-Khudur di sana ada sekelompok dari kabilah Bani Sulaim demikian pula dari Ghatafan di mana mereka menyusun siasat untuk memerangi kaum muslimin mereka di sana menyusun siasat berkumpul untuk memerangi kaum Muslimin dan berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menyebabkan beliau keluar bersama dengan beberapa sahabat untuk memerangi mereka daerah yang disebut Al qudr Fama Kasa Talatan. Beliau tinggal di sana selama tiga hari. Tumrajah walamyal kaharban. Kemudian beliau kembali dan tidak terjadi peperangan. Wadkan ista'mlah al-Madinah ibn Urfutah. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengangkat perwakilan beliau di Madinah. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi SAW. Setiap kali beliau yang memimpin peperangan dan beliau yang Memimpin pasukan keluar meninggalkan kota Madinah Maka beliau Menunjuk wakil dari kalangan para sahabat Yang menggantikan kedudukan beliau Dalam memimpin kaum muslimin di kota Al-Madinah Maka beliau alaihi alaihissalatu wassalam Mengangkat Siba' bin Urfutah Waqilah dan ada pula yang mengatakan Ketika itu Nabi s.a.w. mengangkat Ibnu Ummi Maktum dan tidak terjadi peperangan Dalam kejadian ini Lalu beliau berkata Rahimahullah ta'ala Faslun pasal yang berikutnya Yang ini yang disebut dengan Ghazwatu As-Zawiq Perang as sawiq Disebutkan oleh al hafiz Ibn Kathir Rahimahullah Sebab terjadinya Peperangan ini Walamma rajaa Abu Sufyan ila Makkah taatkala Abu Sufyan kembali ke Mekah sebagaimana yang kita ketahui bahawa dalam peristiwa perang Badar orang-orang kafir Quraisy benar-benar mereka terpukul sekali karena tokoh-tokoh para senior-senior pembesar orang-orang kafir Quraisy mayoritas mereka mati dalam peristiwa Perang Badang tewas dalam peristiwa itu sehingga ini merupakan pukulan yang sangat berat dirasakan oleh mereka kaum musyrikin yang ada di Mabkah dan itu pun yang dirasakan oleh Abu Sufyan sebagaimana yang kita ketahui bahawa Abu Sufyan ketika itu yang memimpin kafilah dagang dari negeri Syam untuk pulang menuju ke Makkah. Maka Abu Sufyan selamat dari kematian. yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Dan dia termasuk diantara. Tokoh dan pembesar orang-orang kafir Quraisy Pada masa itu. Maka Abu Sufyan kembali ke Makkah. Wa'auqa Allah fi ashabihi di badr ba'sahu dan Allah Subhanahu wa taala uh, menjadikan pada diri sahabat-sahabat dari Abu Sufyan dalam peristiwa perang badar mereka telah menemui kematiannya ya di mana mereka prioritas mereka tewas dalam peristiwa itu tak pembesar quraish Nadar Abu Sufyan. Maka dengan kejadian peristiwa perang Badar itu Abu Sufyan pun bernadar. Alaiy mas rasehu bima in hatta yazzuah Rasulullah sallallahu alaihi waalahe wasallam. Abu Sufyan bernadar untuk tidak menyentuhkan air di kepalanya hingga dia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa waalahe wasallam. Oleh karena itu tidak lama setelah terjadinya peristiwa Perang Badar. Maka dia ingin menyusun kembali kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Fi maka keluarlah Abu Sufyan sambil membawa 200 pengendara. Yang itu menjadi pasukannya. Dan mereka ini keluar diam-diam ya oleh karena itu sempat tidak didengarkan oleh uh, kaum muslimin yang ada di Madinah tentang keberangkatan Abu Sufyan bersama dengan 200 pengendara ini pasukannya fa nazala taraf al-uraid maka berangkatlah Abu Sufyan bersama dengan pasukannya tersebut lalu kemudian dia singgah di daerah yang namanya taraf al-uraid Karaf al-Urayb salah satu lembah, sebuah nama lembah yang ada di Madinah di pinggir kota Madinah. Wabat Laylatan Wahidatan fi bani Nadhir. Lalu kemudian dia sempat menginap satu malam di kabilah bani Nadhir dan banu nadir salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Banu Nadir, Banu Qainuqaa, Banu Qurayzah. Ketiga kabilah ini kabilah-kabilah yang besar yang ada di Madinah. Mereka adalah dari kabilah-kabilah Yahudi yang nanti akan kita jelaskan bahawa dari kabilah-kabilah ini satu persatu mereka akhirnya membatalkan perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin dan mereka menyimpan kebencian di dalam hati mereka mencari kesempatan untuk uh, melenyapkan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah upaya-upaya mereka untuk eee uh, Melanyapkan kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin. Dan melemahkan kekuatan mereka. Ini selalu mereka lakukan. Dan ini merupakan karakter orang-orang Yahudi. Yang dikenal dalam sejarah dengan. Al-Makru wal-Khadi'ah. Yang selalu membuat tipu daya dan makar. Kapan mereka punya kesempatan. Maka mereka akan melakukan makar dan tipu daya tersebut. Ini kebiasaan kaum Yahudi dari dulu. Dan mereka dalam keadaan mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka lebih dekat kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka lebih akrab dengan orang-orang musyrik daripada kaum muslimin. Oleh karena itu pada saat Abu Sufyan bersama dengan pasukannya Mereka berangkat menuju ke Madinah Ke pinggir kota Madinah Maka Abu Sufyan menginap di tempat mereka Di tempat Banul Nadir Indah Salam bin Mishkam Di tempatnya Salam bin Mishkam Salam bin Mishkam ini uh, Komin binnya Banul Nadir Ya, Tokohnya Pendetanya Jadi dia seorang Sayyidnya, orang yang paling di, Dituakan Yang paling terpandang Dan Salam bin Mishkam ini Di antara musuh-musuh Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan demikian pula istrinya Zainab Bintul Harith Al Yahudiyah Zainab istrinya Sallam bin Mishkam inilah yang menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging kambing yang telah diracuni untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuh orang-orang yang bersama beliau alaihi salatu Menunjukkan kebencian yang sangat Dari pihak Salam bin Mishkam Demikian pula Istrinya Zainab bintul Harith Kedua-duanya Selalu mencari upaya untuk uh, Membunuh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi sallam Kapan mereka memiliki Kesempatan Maka Abu Sufyan Tidur di tempatnya Salam bin Mishkam Subhanallah Al Kufur Mila Dun Kekufuran itu satu prinsip dalam memerangi kebenaran mereka sama dalam memerangi Ahlul Hak mereka berkumpul Tak Sabuhum Jami'an Wakulubuhum Syadqa. Kalian menyangka mereka itu satu namun hati-hati mereka itu bercerai bercelai. Fasakahu maka Sallam bin Mishgam pun Menjamu Abu Sufyan, wa bata nallahumin kabarin nas. Lalu kemudian dia menyembunyikan berita yang ada di tengah-tengah manusia, ya, menyembunyikan berita bahwa dia pun datang untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin. Maka dia pun menginap di rumah salam bin Mishkan Thumma asbahafi ashabihi Lalu kemudian dia pun Di pagi hari kembali berkumpul dengan Pasukannya Dengan teman-temannya Lalu dia pun ingin Melakukan pergerakan-pergerakan Abu Sufyan dengan pasukannya ini Wa Dan akhirnya Abu Sufyan mengeluarkan perintah faqata aswaran minan nakhlil untuk merusak maka akhirnya dia pun merobohkan menebang aswaran aswaran jamak dari asaw yaitu pohon-pohon eh, kurma yang masih kecil pohon-pohon kurma yang yang belum dewasa maka Abu Sufyan memerintahkan untuk menebang pohon-pohon kurma itu Nah, milik kaum Ansar. Wa qatala rajulan minal Ansar wa lah. Lalu kemudian dia membunuh seseorang dari kalangan Ansar bersama dengan uh, temannya dengan sekutunya. Jadi dua orang terbunuh di tangan Abu Sufyan. Kemudian kembali raji'an, kemudian setelah itu pulang, lari pulang. Ya, jadi tidak berani berhadapan langsung Jadi mereka hanya bersembunyi Diam-diam Padahal mereka memiliki 200 pasukan Yang mereka perangnya adalah pohon-pohon kurma Mereka menebang pohon-pohon kurma Yang tentu tidak bisa melakukan perlawanan Dan mereka mencari Dari kaum muslimin yang Terpisah dari saudara-saudaranya. Maka mereka berhasil membunuh dua orang ini. Dari kalangan Nansar bersama dengan temannya. Setelah itu pulang. Jadi tidak berhadapan langsung dengan pasukan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa anadhi rabihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu kemudian ternyata berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Tentang pasukan Abu Sufyan maka Rasulullah alaihi salatu wasallam segera memberi peringatan kepada para sahabatnya Fakaraja fi talabihi wal muslimun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berusaha menemukan pasukan Abu Sufyan bersama dengan kaum muslimin fa dalaga qarqarat al qudri Akhirnya sampai di sebuah daerah yang disebut Qarqarah Al-Qudr. Sampai di daerah Qarqarah Al-Qudr disebutkan kurang lebih 8 barit dari kota Madinah. Naam. Ketika sampai di daerah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin Wafatahu Abu Sufyan wal musyrikun. Ternyata Abu Sufyan dan orang-orang musyrik yang bersamanya sudah melarikan diri. Ya mereka ternyata tidak berani menghadapi pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi mereka melarikan diri. Wa alqo shay'an kathiran min azwadhim. Lalu di tempat itu di daerah Karkaratul Qudur mereka membuang banyak sekali dari bekal-bekal mereka. Mereka mina sawiq dari jadi mereka membuang sawiq. Jadi rupanya dari Makkah mereka membawa perbekalan yang banyak. Makanan yang banyak. Mayoritas yang mereka bawa itu makanan sawiq. Ya, sejenis uh, adonan. Adonan dari gandum ya, diramu sedemikian rupa ya. Naam, seperti roti. Ya, itu jadi bekal mereka selama dalam perjalanan. Rupanya karena terlalu banyak yang mereka bawa, khawatir jangan sampai mereka dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya dari kaum muslimin sementara mereka berjalan lambat yang membuat mereka lambat karena harus mereka membawa bekal yang demikian banyak akhirnya sampai di daerah Qarqatur Qudr karena khawatir mereka akan ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya akhirnya mereka membuang bekal-bekal mereka itu mereka membuang banyak sekali dari as-sawiq di daerah Qarqarah al-Qudur tersebut. Fasummiyat ghazwat as-sawiq. Maka dari sebab inilah mengapa perang ini disebut ghazwatu as-sawiq. Perang as-sawiq karena bekal orang-orang kafir Abu Sufyan bersama dengan pasukannya itu kebanyakan dari as-sawiq itulah yang mereka buang untuk meringankan beban mereka melarikan diri kembali ke Makkah. Wakana tfidil hijjah mina sana dan itu terjadi pada bulan dulhijjah di tahun yang sama, ini yani tahun yang kedua, jadi 22 bulan setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namp, disebutkan di catatan kaki bahawa yang dimaksud As-Sawiq Ya itu yang terbuat dari kintoh, gandum, syair. Ini yani sejenis gandum yang dibuat sedemikian rupa di, di adon, ya. Namp, lalu kemudian di dibakar uh, atau di, dipanaskan. Ya, semacam roti yang menjadi perbekalan mereka. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali ke Madinah lagi-lagi tidak terjadi pertemuan di antara dua pasukan tersebut waqad kana stakhlafa 'alaiha abul babah dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat yang menjadi perwakilan beliau di Madinah Abu Lubabah Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al ansari beliau bernama Bashir Bashir bin Abdul Munzir Al Ansari, radhiyallahu taala anhu, lalu berkata Abu Khadir, rahimahullah, fasil, fasil yang berikutnya yang disebut Ghazwatul Damar, di perang Amar Kata Al Hafidh Abu Khadir, rahimahullah, thumma akamasalallahu alaihi wa ala wasallam, bakiyah dzil Hijjah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Selama pada hari-hari di bulan Dhuhr Hijjah tersebut, thumma qaza Najid yuridu Qotavan. Nah, kemudian setelah itu beliau pun memulai menyusun kekuatan lagi, mengumpulkan pasukan untuk mendatangi Najd dengan tujuan untuk memerangi kabilah Qotavan, memerangi kabilah Qotavan dan yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun pasukan untuk memenangi kabilah Qatafan karena berita sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa kabilah Qatafan ini mereka telah berkumpul berkumpul di sebuah daerah yang bernama Dhi Amar. Daerah yang bernama Dhi Amar ini bahagian dari Najd. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun pasukan lalu kemudian berangkat ke daerah tersebut untuk memerangi mereka. Kad kala e, kabila qatafan mereka mendengarkan tentang keluarnya pasukan rasul shallallahu alaihi salam maka mereka pun melarikan diri. Mereka pun melarikan diri. Pada saat itu jumlah kaum muslimin yang keluar jumlah kaum muslimin yang keluar bersama rasulullah shallallahu alaihi salam Berjumlah 450 orang dari kalangan para sahabat. 450 orang. Ada sebahagian yang menyebutkan tanggal keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada malam yang ke-12 dari Rabi'ul Rabi Awal pada Rabi'ul Awal tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Bahkan Al-Waqidi menyebutkan bahawa itu terjadi pada hari Kamis. Was ta'amlah al Madinah Uthman ibn Affan. Lalu kemudian beliau mengangkat perwakilan di Madinah Uthman ibn Affan. Faaqama binajdin Safaran mina sanatithaniati kullah. Lalu kemudian beliau tinggal di Najd di bulan Safar, ya dari tahun yang kedua seluruhnya, yang bahir yang benar tahun yang ketiga. Ya tahun yang ketiga karena Safar ya sudah memasuki tahun yang berikutnya. Nah sebelumnya disebutkan Dul Hijjah, ya Dul Qadha, Hijjah. Kemudian masuk ke bulan yang baru Muharram. Kemudian Safar, ya Safar. Ada yang mengatakan bahwa kejadian perang Di Amr terjadi pada pada bulan Rabi' al Awal. Sebagaimana kita sebutkan. Ada yang menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Ibn Khathir terjadi pada bulan Safar tahun yang ketiga wallahu taala alam. Kemudian beliau kembali dan lagi-lagi tidak terjadi pertempuran. Faslun, lalu pasal yang berikutnya disebutkan Ghazwatul Buhran. Perang Buhran atau disebut juga perang Al-Fur' ah dari Buhran. Yang dimaksud di sini adalah memerangi Banu Sulaim. Berkata Al Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu taala, "Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il akhir yuridu Quraysh." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada bulan rabi'un Rabi'ul akhir pada tahun ketiga. Beliau menginginkan Quraisy, yaitu dari Bani Sulaim. "Wa stakhlaf 'ala al-Madinah Ibn Ummi Makhzum." Lalu kemudian beliau mengangkat sebagai pengganti Beliau di Madinah Abdullah ibn Numi Maksud Fabalaga Buhran Ma'dinan fil Hijaz Maka beliau pun Tiba di daerah Buhran Yaitu merupakan daerah Ma'din Di daerah Hijaz Ma'din yang di tempat eh, Di sana ada yani Tempat penggalian eh, Penggalian barang-barang ya, Dari hasil bumi Barang-barang tambang Tumma raja'a sebagian menyebutkan bahwa Buharan tepatnya di daerah Al-Furo. Dan ini merupakan jalur ya, jalur perdagangan. Jadi kalau orang dari Makkah ingin menuju ke negeri Syam maka mereka melalui jalur Buharanin. Tumma raja'a wa lam yalqa Kemudian beliau kembali dan juga tidak terjadi uh, peperangan dalam kejadian tersebut. Saib ini majelis ikhwan rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di sore hari ini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah